Quentin Tarantino föddes 1963 i Knoxville, Tennessee. Som 15-åring stann han ett ex av romanens The Switch av Elmore Leonard. Uppföljaren till romanen skulle Tarantino flera år senare göra en filmversion på. Hans karriär började på slutet av 80-talet när han skrev och regisserade My Best Friend's Birthday som senare skulle bli underlaget för filmen True Romance. Han har en mångsysslare, men i detta avsnitt koncentrerar vi oss på hans regisserade verk. Do you silver tongue devil, you. Så Max, du är ett Tarantino-fan, eller hur? Skyldig. Det får ni säga. Jag såg uh, Pulp Fiction på TV4, kan det vara 98? Någon sånt mm. Och uh, fastnade direkt. Och uh, glubbst smaskade i mig de filmer som hade kuppt innan. Och efter i sig. Än innan eller efter Javligt. Ja precis <laughs> Det var inte så mycket Ändå Reservoir Dogs Jackie Brown Ändå något att sätta tänderna i Vad är du själv? Ja, jag, jag, jag, jag Första introduktion så jag, jag såg Pulp Fiction ja, Ganska tidigt inte, he, inte hela filmen det, det dröjde ganska länge innan jag såg hela filmen mm. Men jag såg väl kanske andra halvan det var förvirrande. Den är redan uppstyrkad. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, berätta mer. Jag tyckte den var, den, den var okej, okay, tyckte jag. Alltså, så. Sen när jag, alltså, det roliga är jag, jag så um, första halvan, ja, kanske något år senare men. <laughs> då bröt jag av där av någon anledning istället. Så jag liksom det dröjde väldigt länge innan jag fick se hela filmen i sin helhet. Liksom. Alla bitar på plats. <laughs> men ja alltså när jag har sett första halvan också så tyckte jag att det var ännu bättre. Men mm. jag var liksom inte så, wow, vilken superfilm. Alltså så mm. so impad. <laughs> <laughs> so Nej, det behöver inte vara Men alltså, det är väl kanske inte riktigt... Min direkta schang och så. Alltså, det, här, eh, ja, det är svårt att sätta en genre. Lite, jag, jag skulle säga det här lite. Ja, vad är Pulp Fiction äh, egentligen? Det är lite tror... gangsterfilm. Det är lite svart komedi. Det är lite action, lite ja, mycket, Så alltså, det, det typiska med filmer tycker jag är ju att det är mycket dialog. Och mm. så alltså, mycket fuck, fuck, fuck, fuck. Ja, det är klart. <laughs> det är liksom. Alltså att du är f på tycker... modet. Och <laughs> ja, ja. berättar men, men Jag tycker det, Jag får bara få en liksom lite så här mansdominerande värld. Mm -hmm. och det är, både i uh, fiction och det här som slåsar också. Mm. Jag är inte våldsamt så många kvinnor och karaktärer? <laughs> och framförallt inte i uh, The, The Reservoir Dogs, nej, nej. Som kom 1992. Just det, vad ska man säga? Har vi Cartel som huvudrollsidan? Ja, om man ska sätta kronan på någon. Har vi. har vi Cartel och Tim Roth? Kanske. Mm. Ja, det är de som inleder hela berättelsen och sen får man följa de andra. Mm. Ett rån som har gått käpprätt åt helvete och nu ska de återgruppera på samlingsplatsen. som är en och ja. typ. Ja, precis. Och det är där större delen av filmen utspelar sig. Ja, precis. Med några få tillbakablickar mm. under tiden om rumor från rånet och även innan. Hur de får sina namn, Mr. White och Mr. Black och ja, <laughs> Mr. Pink. <laughs> varför måste jag vara Mr. Pink? <laughs> Herr namn: Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why varför är Mr. Pink? Because you're a faggot all right. Uh, yeah. Så detta, är ju, detta kan jag tycka Detta är ju verkligen en sån här dialogfilm liksom. Det är, det är mm. bara snack Det är ett ja, kammarspel på en sätt liksom Det är någon, där är någon som har föråt dem Men vem? Mm. Så det är liksom det är hela filmen Går på för att få reda på vem det är ju ja. Och just att Tim Roth försöker dölja Att han, han är ju snut egentligen Han har mm. flerterat gruppen mm. Spoiler alert <laughs> Ja, verkligen spoiler Fast det kommer ju ganska Men... tydligt att, att han är en av de blå. Ja, precis. Alltså, det, är, det är ju ingen större hemlighet egentligen. Alltså, så, inte få oss tittare i alla fall. Det är värre för de andra. Ja, och det är, jag ska säga att det utgör kärnan i hela filmen. Just hans, Tim Roths och Harvey Kattels samspel. Ja, relationen mellan. emellan. Liksom. Harvey Kattel, alltså försvarar honom ena in en i det sista och skjuter ihjäl av sina kollegor. Ja, och sen slutscenen så avslöjar Timothy, I'm a cop Och det är så jävla mm. <laughs> hjärtskörande ja, ja, Båda gråter Och slutar med att man ser en kul i hans Hjärna ja, och sen ja. blir jag hjärtskjuten ut Men <laughs> är du säker på att det verkligen händer För det, det får man ju inte riktigt säga man, man får säga att han blir skjuten ju, men Har vi, ja Men det är ju inte riktigt säkert att han skjuter Jag har alltid tolkat så men jag kan inte ja. Man får inte säga ja, det i bild ja, alltså, Det låter ju så, men uh, just för att de zoomar in på en hela tiden och den här sekvensen. Det känns att man klämmer till avtryckar, men man kan inte vara säker. Det är många teorier om att Steve Buscemi är den enda som överlever. Men att uh, man hör att han blir skjuten utanför. Och sånt ja, så. Men ja, jag jag här, men <laughs> <laughs> jag vet att han sticker. Men mm. Jag, jag ville minnas att han kom undan, men ja. ja det. det var fantaserat. Ja, man gillar honom liksom. <laughs> Jag, jag, jag, det var liksom det var liksom prestation jag mm. föll för mest i den här filmen. Jag, jag var inte alls fräls i den här tåget. Mm. Jag tycker bättre Tim Roth och vi att kommer undan med Oscars värdiga insats. Ja, okay. jag tycker de är... Michael Madsen här gör för glömma. <laughs> han är så riktigt säkert Ja. Ja, framförallt den här scenen han äh, torterar ska... snuten som har ja. på den. För samtidigt, av som, örar, samtidigt som man dansar till uh, in middle, middle with, with you <laughs> Det är Uffa vad man kan vara så utan att visa allt i detalj Ja, alltså, det alltså. som, som jag förstod så gick Hela soundtrackbudgeten Till mm -hmm. att säkra den låten yeah. <laughs> Så att uh, Tarantino Var väl på väg att köra helt utan musik Förutom den då Aha. Men uh, allt det, det löste sig genom att de ju, gjorde det till en försäljningssoundtrack Alltså lät företag jag med där liksom. Typ mm. Så det kom låtar som inte ens är med i filmen förmodligen antar jag tror. Ja precis Och soundtracket till Pulp Fiction senare blev ju en stor också men det är, det är, det är lite svagheter med Tarantino så tycker jag. Så att, du gillar score. du ja, jag gillar score. <laughs> <laughs> ja, men det är förmodligen därför jag inte har färdigt för tidigare verk. Men liksom. jag kan tycka så... Alltså, att många av låtarna är bra. Ja. Men jag, jag, jag tycker fortfarande det är fusk. Kan jag kan gissa att du kom i brallan <laughs> när Ennio amerikaner gjorde <laughs> Hit för Late-musiken. Ja. Ja, ja. ja, men vi... <clears throat> Lite Glorias bästa söser. Ja, ja, ja, absolut. Ja, ja. Vi, kom, vi kommer ja, Vi kommer dit, <laughs> vi kommer dit. Det är fan, det ja. är bra film. <laughs> Detta är avsnittet av Max ska glänsa. Nej, jag <laughs> var <Bara> allmänt <fan. laughs> Uh, vi, vi har även uh, Sean Penns lillebror va? Mm, Chris, Chris Penn ben, ja. Som för, tyvärr inte är med oss längre heller uh, inte Lawrence Tierney heller uh, Han var ju ganska gammal och också mm. Och som vad jag löste Så blev han sparkad efter tre dagar Om sånt där ja, det är fan. Han var svår att jobba med i alla fall ja, jag för Han kommer jag... kom inte ihåg sina repliker liksom, Så att ja. alla blev irriterade på han Till och med Tarantino Ja jag kan tänka mig. Jag att han vill spela och han spelar Elens pappa i ett avsnitt av Seinfeld. Man blir till skit Riktigt besvärligt Men det blev guld i slutet Det man fick på film. Ja, absolut. Han är inte med så mycket heller ju. Ja. har han då blivit sparkad efter tre dagar så här kanske skulle ha varit mer fler gånger eller mer än vad han är. Ja, det ett fall. Han är med ja. tillräckligt i alla fall. <laughs> ja, Okej. Okay. Men det rilla Chris Penn han har faktiskt varit såg om med Madonna. Yeah. Sean Penn var ju faktiskt förlovad med henne i fyra år. Yeah. Och just Madonna diskuterar de i början av filmen nu. Ju. Just det, like a virgin. Ja, just det. Och Madonna gillade filmen men inte Tarantinus förklaring på vad hennes låt handlar om. No. <laughs> För han påstår att det var liksom, handlar om en stor snupp som... <laughs> Så, så att det skulle känna som första gången liksom. Very first time. Det. Men då var det så att hon skickade en kopia av då, albumet Erotica ja. signerat till Tarantino. Där det stod, To Quentin, it's not about dick, it's about love, Madonna. <laughs> <laughs> ah. Ja, det tyckte jag var liksom. Jag förklarar att hon föll för Guy Ritchie som <laughs> gjorde lite brittisk Tarantino. Ja, yeah, i okay. Me lochtoget till Smoky Barrels. Sen finns det en uh, Madonna referens i Snatch som kom efteråt också, när de var tillsammans. Mm. mm. mm. Ja, men förklarar jag menar förklara det lite så här. Mm. Han är kär i Girl on the Bellboys. I Love Bad Boys. Ruffa filmer. Eh, <laughs> uh, ja. <yeah. laughs> Let me tell you what like a virgin shit that. It's all about a girl who takes a guy with a big dick. Tarson, som en metafor för big dicks. Vi kunde faktiskt haft eh, Viggo Mortensen, Matt Dillon Wing Reigns, Tom Seismore och, och även han Robert Foster mm. i några roller men eh, av olika anledningar så kommer de inte med. Nej, de skulle komma med senare filmer. Ja, eh, vi sa dem i mm. alla fall. Mm. Tarantino ville ju faktiskt spela Mr. Pink själv, men eh, han lät ändå folk testa förrollen. Mm. Så han hade sagt det till Stimbo Chameau, som liksom, att jag vill egentligen ha den här rollen själv. Så det, det gäller verkligen att äh, övertyga mig. Ja. Ja. <laughs> Och han har tydligen över, äh, då, levererat, som du sa. Ja, det kommer ju själv själva så sparsamt. Ja, jag tycker att jag gillar Stibochemi faktiskt. Ja, verkligen. Mångfacetterad. Ja, verkligen. Liksom äh, lite rolig samtidigt som man liksom levererar desperat karaktär på något sätt. Ja, i denna filmen, ja. Mm. ja. Och lite Samt. grann i Fargo. Det är lite samma det spända, Jo jag tänker liksom, ganska nöjdena. Alltså, han har varit med ganska många Adam Sandler filmer liksom. Ja. Och sen då visar liksom, att han kan vara lite skrämmande i, i den här serien. Borde Empire. Ja, precis. Mm. Liksom är det, ja, sånt ja. gillar. Ja, han kan. Så han, han, han är han ganska underskattad nu säga. Alltså. Det är inte så många huvudroller han att Han är typ arketypisk birolls skådelsen egentligen. Mm. Lite oförtjänt. Bortsett från Boardwalk Empire. Men sen kan jag, jag tycka liksom biroller liksom, ibland kan liksom det vara birollerna som gör filmen Absolut. bra också ja, liksom. Ja, ja. Alltså, och det kan vi också återkomma till. Men mm. mm, mm, mm. <laughs> mm. mm. Tantino är en expert på att hitta skådelser och göra något, alltså ge dem en ny skjuts i karriären. Jön Travolta yeah. i är ju typiska exemplet, men det finns nog flera. Och även Robert Foster. Då, liksom. ja, det... Kurt Russell. Och... Ja, verkligen. Men alltså, det känns som att han han gillar gamla filmer och sen vill han liksom gärna lyfta upp de som har gjort filmerna bra också. Liksom. Det, ja, det gillar jag med Tarantino, även om jag är, är som dig ett stort fan. Liksom. Jag har så stor respekt för han, liksom, just av den anledningen. Ja, det är att de plockar upp gamla skådespelare som kanske få en glömt lite grann. Pam ja. Grier Jackie Brown tycker jag på till exempel. Ja, absolut. Men också att han inspireras mycket av filmerna också. Ja, det är ju mm. mycket inspiration till... Mm, det, hela, liksom. Alltså handlingar och berättarstilar och sånt där. Ja. Mycket asiatiskt och europeiskt och sådär. Ja, <laughs> verkligen konstiga titlar också i så att Han har lyckats hitta liksom, de där. Mm. För liksom, detta är ju förmodligen innan interneteran också. Ju, alltså. oh ja. Åtminstone ändå 92. Men ja, man går lite till videobutiken <laughs> Men i slutet av 90-talet så var det liksom fortfarande i internets vagga. Ju, alltså. mm. Så du alltså hitta grejer på den tiden det är ju inte som att hitta grejer nu idag. Ju. Nej, då, nej, det är bara en googling bort. <laughs> Eller var inte då? Det ja, ju, precis. Då var det jag <laughs> skit i de fingrarna. Vägen hon. men man missuknade alltid att vista ju. Ja, man minns alltid vista, vista med värme och eh, klar. Klar Ja, det var det var ju då tiden Google ju äh, date men jag sökte ju på Yahoo. Yahoo ja, använde alla ja. Trogen alltid att vista. Ja. Yeah, eh, men Jarvis var Dogsplan en succé något av en indiefilm. Han var en ja. indie filmskapare och det var Ja, han, var Richard väldigt... och eh, Kevin Smith och inte Det var inte samma generation där. Ja, precis. Han, han, det var ju hans absolut första film som han regisserade. Han hade mm. skrivit manus till True Roman, Romance innan. Ja, just det. Så att det var ju nära att han inte fick regissera det än själv heller ju. Mm. Just för att han var så färsk. Men just för att han sålde manuset av True Romance för 50 000 dollar tror jag det var. Mm. Så kunde han liksom fixa till sig liksom, en mm. regissörsplätts där. Också. Och det tycker jag är ganska bra alltså att när, de, ja, är när en manusförfattare regisserar sitt eget verk. Också, liksom. Ja, precis. Utan att kompromissa. Ja, precis. Då kan, liksom, det finns det ingen risk att det blir liksom, en tolkningsskillnad från manusförfattaren till ja, regissören. Men producent ska komma in och röra om i den. Det är hans vision. Det är det vi ser på vita duken. Ja, det känns ändå som att och uh, har ändå varit ganska besparad från häng, klängiga producenter. Mm. Men det bevisar med första filmen. Sen det för han har nu fått mycket respekt för. Det, så. Yeah. Så där, många skådespelare alltså, Ska jävla skådhetssvars han fick det första filmen. Yeah. Många av dem är kanske inga A-listernamn. Men har vi yeah. liksom. Så jag är en av sina bästa prestationer. Liksom. Yeah. Och sen tror jag många av dem... Raslade in på grund av det. Liksom. Ja, ja, att, precis, har vi en ung kille så, ja, har vi, så kommer Michael Madsen och Tim Roth och Steve Bissimi. Ja. Vissa sköpter ska stå. Det är ganska lätt att uh, dra in stora namn till nästa ja, film. Ja, så. Ja, precis. Tim Roth var ju ganska färsk vid detta skäl. Ja, det har han gjort ju. egentligen. Rob var... Roy kom efteråt. Det var jävligt mm. jävligt bra. Det det Jag brukar säga Open House Planet- är ju i stort sett sevärd på grund av honom också. För han, han är ju så jävla övertygande som apa där. Ja, uh, han är framförallt arg. kan se apa. Ja, men alltså, han, jag tror att han gör det så jävla bra. Underskattad så Underskattas, han, fan. Yeah. Jag vill se mer Tim Roth. Både Tim Roth och det. Vad fan slutar han Hollywood? <laughs> Vem sa du? Steve Boucher. <laughs> ja, faktiskt. Så absolut. Vi filmades på 35 dagar hela skiten. Mm. Och de hade en sjukvårdare som var på plats hela tiden för att kolla liksom, så att blodig mängden Mr. Orange då spelade av Tim Ruff. Ja, um, yeah. så alltså att det var realistiskt. Han spelade större delen av filmen med att uh, få blöja. Yeah. <laughs> till och, och med par. så någon gång att uh, han, uh, han låg där så länge så att det tog in på en som var tvungen att <laughs> <laughs> hjälpa. Nej, att du låg De var tvungna att hjälpa han ut därifrån. Mm. Ja. Och så kan vi säga att sångaren Pink mm. Hon har ju inspirerats Av här filmen Och skett namnet Pink från Mr. Pink yeah. Hon har tydligen närkänt detta själv uh, Fuck Hörs hela 272 gånger I den här filmen uh, Inte lika många som Scarface så. Nej det för mig inte Men hon om det är lika långt som Scarface Nej <laughs> uh, Scarface Knuffar nog på tre timmar Och två och en halv och Mm den, den är ganska kompakt nu. Ja, den är väl bara typ 1,30 eller sånt max. Exakt. Ja. Och så vet jag inte om ni känner till det här inom Hollywood överkända skriket. Mm. wilhelm kan ja. man det. Yeah! Ja! Ah! Som hörs Ja, det i... finns två stycken olika så jag brukar vara... Ja! <laughs> <laughs> mm, det... <Yeah! laughs> Och sen finns det med åt det Det är två olika skrik som återkommer väldigt mycket. En av dem är will skrik Originalt är väl att får en pil i ja, bännet. Ah! Ja, det är lite falsett sådär. Ja, precis. Ja, precis. Ah! Och det har man återanvänt i tusen filmer. Mm. Typ nästan alla Star Wars-filmer. Mm. Alla Indiana Jones-filmer nästan. Ja. Det, är det, är, det är de senaste filmerna som... <laughs> Jaha. det är... Och Tarantino är inget undantag. Han använder den i den filmen också. Mm. Så 20 minuter in. Ja. Man ska inte skämmas om man kallar honom för filmen <laughs> Det är precis så. Han är. Nej, det, det gillar jag han. Han ville ha James Woods med också faktiskt. Ja, jag kan tänka Men uh, han, uh, han gav fem olika erbjudanden till James Woods-agenter. Mm. Men uh, agenterna avböjde alla fem för att det var mindre pengar än vad James Woods brukar ta emot. Var stor var James Woods i på 90-talet? Ja, han, han var väl stor på 80-talet, så detta är ju yeah. början på 90-talet. Mm. Han, han lever kanske på lite gamla meriter där. Då. I the Getaway var han med jag ja, kommer äh, ihåg att Tarantino, tarantino är en stor fan av Once Upon a Time in America som ja. James Woods kanske finnas en stund Det är ni Tarantino och Woods träffas efter detta och då berättar Tarantino liksom om mm -hmm. alla de här fem erbjudanden och ja. Woods blir ju helt förbannad för han har liksom inte hört detta och tagit silat sport helt Ja han har inte fått reda på det så han, han sparkar sin agent efter detta. Ja, ja. Bra, James. Av någon anledning så har Woods eh, haft lite respekt för Tantino redan då. Ja, han har inte dykt upp något Tantino-projekt efter det. Nej, det tror jag inte. Märkligt. Men jag vet inte riktigt när detta har skett. Alltså när deras möte har skett. När rent ganska nyligen eller så. Han fick en stående plats i family <laughs> Ja. Men här fick han, han fick lite problem med producenten av Miramax som han släppte filmen för. Den ena Weinstein fick han bråka med om att behålla den här toturscenen på polisen. Mm -hmm. För de tyckte att den var lite brutal. Men eh, Tarantino stod fast vid att den skulle vara kvar och den fick vara kvar i slutändan. Mm. Ändå syns inte det värsta i bilden va? pannar sedan och sidan och skör av örat. Ja, precis. Det är, det, det är väldigt censurerat ändå på sitt sätt ju. Mm. det är väl mer kanske tanken smakfullt <laughs> <laughs> ja, men ingen favorit hos mig jag har sett den tre gånger tror jag. Mm. ganska nu nyligen bara för att skjuta upp minnet innan mm. dess var det ganska många år sedan jag men du inte gillar nu tycker om mer jag, jag, jag är inte så förtjust i uh, fuck fuck, fuck, fuck. <laughs> Och så lite liksom här alltså menns ska gå inte vara coolare och häftiga liksom alltså, det är väldigt mycket manskriser i den här filmen är grabbigt ja, Det är grabbigt, det? Det är grabbigt så är, ja nj, nj, nj, jag vill ha lite mer uh, omväxande miljöer Ja, eller? precis. Alltså lite kan bli nästa film lite bättre. Ja, lite grann. Jo, ja. <laughs> Ja, jag lovar Swallows. Jag är sjukt imponerad av att det i hans debutfilm. Ja, det, för som fick Ja, för för vad debut, debut liksom regi så är det klockrent. Mm. Det är rätt klockrent men det gör ju bra. Det är ett nära klockrent. En inspirerad till ett annat filmer, Stanley Kubrick The Killing och så var nån annan alltså som just handlar om kupp som gått fel. Och ska ta reda på vem Ja, jag, jag tror jag. Jag har så läst det någonstans, men jag registrerar inte namnet. Ja, det är den som har källa att vi ska ta reda på vem. Och det är jävligt bra premiss för en film. Och jag tycker att det hjälper gjort bra handverk. Ja, alltså om göra det rätt så kan det bli jävligt häftigt. Alltså, mm. alltså så, det, är, det är långt från den liksom, värsta film jag har sett någonsin. Det liksom. här är ändå ett, en spänning. Som mm. håller en kvar, åtminstone Det är slags, den första alltså. gången man ser den ah, ja, ja. Och så bra prestation Precis som du sa också mm. Men uh, jag föredrar Pulp Fiction uh, Som kom, mm. 94 Yes uh, Den fick ju en Oscar Och en Golden Globe för manus Snart uh, Och så jävla massa nomineringar ja. Bland annat bästa film Och bästa regissör Jag mm. tycker helvete helvetens genombrott för Samuel L. Jackson och uh, mm. Revival för John Travolta får man säga. Ja. Tror du att han har med dansscenen på grund av Saturday Night Live och Grease? Ja, alltså det... <laughs> <laughs> det är den, den. känns ganska omotiverat annars ju, alltså själva den scenen. Alltså dans... Ja, Momentet det är stämningssöja. <laughs> <laughs> Nej men... Nu är medvetet i återhållssan, för han går inte all här Night Fever on har ass. Nej, Utan, ja, men <laughs> den här karaktären spelar Vincent Vega, han skulle ju vara lite mer uh, stel. <laughs> ja. Lite så... Uh, uh, så det känns inte riktigt som han... Han är inte riktigt bekväm med den situationen att han ska ta ut... Ta svänga. är chefens <laughs> fruga Nej, det. det. känns lite awkward. Ja. Som då spelas av Urma uh, Furman, ja. Ja. Man kan ju lätt sammanfatta händningen i Reservoir Dogs. Men en power fiction är ja, det ja, är, lite... är ganska många historier, men... men... det är typ San Francisco's undervärld. Typ. <laughs> ja, ett gangster. Fruartig gangster. Någon boxare som ska lägga sig en gäng uh, vi nämner Marcellus spelare av Wing Rames mm. det är väl hans uh, han som håller i alla trådarna kan man säga i, den, i de här olika berättelserna ja han är gud i berättelserna uh, det är han som är den liksom, kommande länken när man ska säga uh, John Travolta och Samuel Jackson han, de jobbar väl för han Hitman precis och uh, Bruce Willis spelar en boxare som man då talar för att han ska lägga sig. Mm. Han gör rör dig. Jag tar pengarna och sticker. Yeah. It's a chopper, babe. Och de hamnar då i en väldigt klinviss situation i en butik. <låder> ja en just skor. det. Åh oh, gud, vilken ikonisk <låder> scen. Ja, det, det, det var en av de första scenerna jag såg. Det var typ där jag började se. <låder> <låder> Stuck, så jag, jag förstod inte riktigt varför Ving äh, var, äh, i källaren där och blev påsatt av de här killarna liksom. Ja just det. Det är starkt. <laughs> Så <laughs> såna... kommer Bruce Willis med ett svärd. Arre, ja det Ja precis. Sätt <laughs> <laughs> dead baby. Set's dead. städt. Det är ganska många fina scary av er Eric Erik Stoltz. Mm. Harvey Kattel gör ja, en liten roll här också. Alltså, även Tim Roth. Åh, Harvey har... Kattel, ja. Han städar upp, ja. Uh, the Wolf kallas <laughs> han väl yeah. i filmen. Make problems go. <laughs> det Sen även uh, Christopher Walken i en liten, liten yeah, roll. Ja. Upp arslet, senare, ja. Klockan upp i arslet, säger Vad sa du? Klockan upp i Han berättar för Lille Butch att han uh, känner pappa. Ja, just det. Klockan. Ja, ja, stimmt, Men Klockan ja, Butch yeah. var det en viktig <laughs> del i handlingen. Ja, precis. Jag har med Rosanna Arquette. Mamma till... Uh, David och Patricia bland Nej. annat. Nej, syster. Va? Du är typ jämliga, ja. Har jag löst fel? Det måste du inte. Jag måste jag Alltså <laughs> Sam Jackson, något av ett genombrott. Han har varit med i många filmer innan, fast det var väl denna mm. första som Jag var. Årt har varit typ med i blöt upp av dinosaurier. Just det. Jurassic Park. Han var med i någon scen i Mafia-bröd Fyra år tidigare. Ja, han var väl uh, i någon film på 80-talet jag också. Ja, miss. säkert. Men här blev han ju ett uh, namn på alla släppar. Mm. Och uh, 90-talet skulle fortsätta vara snällt mot honom. Han <laughs> har kallats 90 talets mest sedda skådespelare. Ja, Och han de, är med. Filmerna han hade stor roll i. Han är, han är väl 90-talets... Uh, Jennifer Nej, <laughs> vad ska jag säga? Jag heter Jennifer Lawrence. Margot Robbie. Hon är med i allt nåt för tiden tycker jag. Vårt ja. arbetande skådis. Ja, slitar på sin plats. Alltså det, alltså, det börjar ju betyda att det är dåligt att de syns överallt. Så. En grej som jag ty tyckte var rolig att hitta, var att Kurt in Love har påstått att Tarantino ville ha Kurt Cobain och henne som Lance och Jodie. Huh. Ja, dessa jag. spelas i filmen av Eric Stoltz och uh, Rosanna Arquette ja. Men uh, Tarantino nekar att han ens har träffat de här två. Uh -huh. <laughs> så, så, det är så en sån grej som är Kartny Löva. Hon är speciell. <laughs> det är ju verkligen. Ja Hon har i alla fall varit speciell. Mm. Jag vågar inte påstå hur hon, hon är idag. Jag hoppas att hon är mer städad därför. Nu hon verkar väldigt påverkad i intervjuer. Fast uh, hon ska tydligen vara het äh, ren. <laughs> lite spel <spär, laughs> för gallerierna men då. Uh, ja, kanske, kanske sin person. <laughs> Ordet niggers ain't fucking business. That's why. fuck. används ganska mycket här också. Mm -hmm. 265 gånger. Lite mindre. Mm, <laughs> det är mycket. Ja. <laughs> så, så jag tycker liksom det är fortfarande samma fargång Ja, men, men alltså, är man så mästare på dialog, som tantino var ja. framförallt här i början, så kan man komma undan det. Ja, mm in Är det snyggt också? Ja, men jag, jag, jag, jag reagerar på det alltså. jag, jag, jag står mig på det. Jag ser alltså. stött. <laughs> ja, alltså, jag retar mig inte på just Tarantino för det men jag, liksom, jag gillar inte riktigt den här frågan. För är lite van vidare just för att man jobbat mycket på lager och sånt. Då får man höra mycket sånt. Fuck? Visst det alltså, men... Nej men alltså, svär, och liksom lite så här match match Jag är bäst och kan Umotiverat. bäst och jag är starkast och lite så. här. <laughs> ja, ja. Nej men Alltså lite så här. Lagom homofobi och kvinnoprakt. <laughs> ja, precis. Alltså, det är därför jag lite har lite svårt för just de här filmerna. Alltså, jag gillar Pulp Fiction, men inte så mycket som många andra gör. Aha. Så, jag, skulle, så som att, eh, jag kan acceptera att den blev nominerad som till bästa film. Men jag, jag tycker det var bra att den inte blev bästa film från 1994. Det är det blev <laughs> <laughs> Ja, jag tycker han ja, är... Han tog mig typ jämvärde men... Men det är ju alltså alltså, karaktärerna där. Det är inte så att de säger att det här är okej okay, Utan det är karaktärerna som säger det här Ja, ja absolut Det är viktigt att poängtera Att det är inte nej. nej, till Har sin mikrofon Utan tar en Nej. Det är tvivlaktiga mångfald som säger den här skiten Men alltså jag, vad skulle, jag, vad skulle jag ge den ett betyg Så skulle jag säga en Svag fyra kanske mm. Så det är ju fortfarande ganska högt ju. Ja, visst. Ja, det är liksom inte riktigt, det är inte riktigt min, min genre om man säger så. Den bästa ska komma, har jag på känn <laughs> Ja, det, det kommer vi till. Ja. <laughs> Jackie Brown, 1997. Mm. Jag säga, första gången jag såg den var för ett par dagar sedan. Ja, så. Mm, har absolut inte luckats. Mm. Och efter att ha sett den så säger jag nej, jag kommer inte säga den igen. Vad här? <laughs> nej. <laughs> nej. Det var, nej, Detta är faktiskt den enda filmen som Tarantino har gjort som är baserad på ett tidigare verk. Elmer Lennarts Punch. Precis. Som kom 92 år och sånt där tror jag. Mm. Uh, Black Exploitation-stjärnan Pam Greer. Mm. Dyk upp från 70-talet, eller hur? var den? Den ja, ja. visar ju hur mycket en, älskar. Upskyra gamla filmer Ja, precis För äh, äh, havan i boken heter ju Jackie Burke Åkar mm -hmm. dit. Så han äh, ändrar den här karaktären helt och hållet För att han vill ha Pam Greer äh, med här För Pam Greer hade liksom testat för jag tror jag var ju Jodie Om jag inte helt fel ute I Pulp Fiction mm. Flickvännen till Lanswell mm. Som gick till Rosanarket Ja, och jag vill minnas att det finns en scen i det hänsynslösa. Där de sitter i bilen och diskuterar någon Pam Greer film ja, också. Liksom. Så, jag, ja. så jag tycker det är kul att mm. han plockar in de här mm. skådisarna. Ja, okay. liksom. Men äh, han vill ju gärna jobba med henne ja. förmodligen. Så han formar om Jackie Burke för Pam Greer liksom. ja, ja. Så att det blir förmodligen Jackie Brown för att Pam Greer spelade Foxy Brown på 70-talet. Ja. Ja, ja, ja, det är klart. Hur spelar då de flygvärderingarna som smugglar? Det har Ja. Åter Samuel L. Jacksons <laughs> sliske karaktär. Ecklig hästfäns. Ecklig hästfäns och uh, fruktansvärda. Bjudande jag <laughs> har. Jag har <laughs> förlust. Rästa där på det. Rästa. Mustasch. Skygga. och hans äh, gamla kompis kom kvar som sitter kommit ut och fängslas. Ja. Uh det är äh, ganska korkad av sig. Ja, han känns väldigt så avdankad där, ja. Robert O'Neill. Det är alltså, helt Underspelad på sätt. han är väldigt dämpad. Ja, alltså... <laughs> man, man, <laughs> jag, jag gillar att se alltså, samspelet mellan honom och Bridget Fonda som spelar mellan i flickvän, ja. eller ja, typ flickvän till uh, Sam Jackson. chick. Ja. <laughs> han har ju massa tjejer, som han bodde, så han brudde sig inte att de ha sex, men... <laughs> Det var liksom, man, man märkte liksom att så fort de träffade så började hon flöta lite med han. Ja, med absolut, lite så. ja, Men sen när de väl är ensamma så känns det bara liksom så what the fuck, typ. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay. Det kommer världens uh, mest patetiska sex. <laughs> Kortaste, mest sex. Ja, precis. Och ja, uh, yeah. Jag kan väl säga att runt den här tiden så var jag ganska förtjust i Bridget Fundo också. Ja, det det. Efter att ha sett uh, den amerikanska versionen av Nikita. Konam ja. oh, Nina tror jag den ja. heter. Där blev jag typ kär i henne. <laughs> mm. jag, var, jag blev lätt kär i skådelsarven på den tiden. Jag skulle uh, säga en bra en bra rädda skådelsar över nedgången. Jag får inte glömma Robert Forster ja, Han, är ju som jag tyckt, han tyckte jag faktiskt var god. Som hjälper vår, Jackie Brown. Uh, en, hon vill inte göra så mycket av <laughs> Hela berättelsen Nej Hon sitter lite brunt till om man säger så En hel del större karaktärer tycker jag liksom. alltså, mm -hmm. Chris, yes. Rock. Nej, Chris, Chris Rock Chris Chris Tucker Uh, han var väldigt uh, ung då Men Det var liksom inte <laughs> den här jobbiga Chris Tucker Som man är van vid I, i, i, i antingen Det uh, femte elementet Eller uh, oh, fan. Nej, då. The Rush Hour då, liksom. nej. Så nej Jag tyckte han, han var inte så farlig i denna Men alltså Jag inte större på det sättet utan så, karaktärer som är lite, lite För dumma för sitt eget bästa Typ alltså att de Försätter sig själva i dumma situationer kan man säga mm -hmm. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara <laughs> ja. Michael Keaton har vi så Ja, som, som Ray Nicolette, en FBI-agent var han väl John Travolta var första valet där faktiskt okay. Men året efter repuserar faktiskt Keaton-karaktären i filmen Out of Sight Det ja. är det alltså Elmore Leonard? Ja, det måste det det. vara ju. Ja. Eller så är det någon fristående film mm. som... Jag tror fan är det alltså. Ja, det måste vara i så fall. Men De Niro vill ju faktiskt ha den här rollen som Max McSherry. Mm. Men då hade ju och redan riktat in sig på Robert Foster. Och Robert Foster var ju inte... Så het på marknaden då ju. Det var ju så pass att han hade, hade inte en, en, en ä, egen agent ens. Utan äh, Tarantino har gått fram till han på en restaurang och liksom lagt fram manuset. Här har du, du, du ska göra den här rollen. Mm. That's it. Mm. Liksom. Du har inget val. Älskar hans chefförtroende. Jag. <laughs> ja, jag, jag tror han, han, han sa det nu med en gnutta... Självion är ju också liksom alltså så. Men... ögat. Ja precis. <laughs> alltså, så, så, ja, jag, jag, jag kan gilla han på det sättet. Mm. Tarantino. En är används ganska frekvent i den här filmen. Framförallt för Sam Jackson heter Ja. Tack och lov. Det 38 gånger. Mm. Och det gjorde Spike Lee ganska förgummad. Oh, så han fan. fördömde Tarantino efter detta ju. Ugh, jag tror inte bara Men Samuel Jackson försvarade Hollywoods Donald Trump Så jävla lättkränkt så det är det inte yes. sant <laughs> Jackson försvarade i alla fall Och eh, ja. gubbarna på Miramax Försökte ju ordna ett möte Mellan Tarantino och Lee då För mm. att ordna upp det Men Lee vägrade ja. Ja, Förmodligen för att Han, han kanske Förstått att det var kanske lite överreagerat mm. Det var lite med argument kan man. Allt handlar om sammanhang. Liksom. Ja, ja, handlar ja, om ord, vilket ord som helst, det handlar om sammanhang. Ja. Vissa bara <laughs> rött ljus. Det är ja, precis. Men jag, jag är ingen, ingen favorit hos mig. Jaha, ja, jag, jag... jag gillar det växer för varje det var, tiffning. Liksom, den var, var alldeles för lång. Ja, den är, den är inte, men det är inte den logiska uppföljaren till perfektion, liksom. Den är mer uh, slow burn, kan ja, säga. Ja, ja, nej. No, jag... Nej, fy fan. Oj. <laughs> nej, så gillar man inte, nej, men, nej. Nej. jag väl inte. Inte det bästa av dem alla, men uh, stabil Ja, där kan jag nu hålla mig faktiskt. Alltså, inte, inte den värsta av Tarantinos verk. <laughs> men killbil. Mm. Volym 1 och 2 kom 2003 samt 2004. Ja. Och här är det ju en Hejdundradens mix av uh, fan, filmberättande. <laughs> ja, verkligen. Allt från animation och svartvitt och... film västernfilm, <laughs> hemd, klassisk hemdrama. Ja. ja, det är allt möjligt alltså. Wow, en av mina mest underhållande bio får ja, jag så får ni säga. Jag så blir med. Satt och kramade <laughs> bio-förtälen bio ja, hårt hela tiden. Ja, ja, ja, ja. <laughs> jag var faktiskt inte svällt på en hel. Mm. Det lite, lite bättre när man liksom fick volym 2 in i bilden också, men... Ja, fenomenalt underhållande. Och uh, är det något som uh, Tantino sa till engelska filmtidningen Empire, när volym 2 kom? Som är ganska talande, att uh, volume 1 was my eastern, volume 2 is my western. Och det märker man ganska tydligt. Ja. att uh, Det är Asien influerad, ja. första. Ja, det var smart. Ja, ganska, absolut. Västern, alltså själva miljön är ganska västern. <laughs> ja, precis. Och mycket hämnd fortfarande. Ja, ja, absolut. Det är ju ruggigt, snyggt gjorda filmer. Uma Thurman gör nu sitt eh, livsinsats. Ja, hon blev ju Golden Globe nominerad efter detta också. Ja. Skulle det varit en stor, episk hämndfilm på fyra timmar. Men han valde att dela upp den i två. Ja, så finns väl någon förlängd version också som inte har släppts i vår del av världen. I en ja, ja. japansk katt. Där ja. jag tror jag det är hela, alltså båda filmar tillsammans plus en massa extra. Ja, och uh, mm. det där som är svartvitt i slutfighten i den. är typ tydligen i det, färg. Det där är i där färg. Yeah. Det var för grovt för våra <laughs> magar. <laughs> men, ja. men, uh, jag har en förklaring till detta. Det är för i tiden på 70- och 80-talet så uh, hade man sådana här äh, japanska stridsscener i Svartuvitt när de mm. kom till USA. Okay. Bara för att tona ner liksom blodet och allt det här. Äh. Och äh, detta tricket använde då Tarantino bara för att npa Nej. <laughs> Många tror det. Men detta var för att MPA krävde liksom detta av Tarantino. Mm -hmm. Eller de krävde att det skulle vara mindre. För det känns som en stilistisk grepp. På något sätt. Ja. Jag, jag störde mig på det liksom. Men mm. när jag, när jag såg, fick reda på liksom, varför han har gjort det så förlåt jag. Vad ja, ja. säga. För, för vad är det? Hon, hon blinkar så blir det helt plötsligt svart och vitt. Ja, är och sen sant? när det är slut så blinkar hon igen och så är det färg igen. Men, ja, jag tyckte det var bara liksom... Ja. Mm. Men... Efter att ha fått denna förklaringen så godtar jag det. Mm. En gamla favorit är Michael Madsen som dyker upp igen. Ja, han är ju väldigt klar för att återanvända mm. skodisar. Och de får ju en ny roll i ja. här, efter Pulp Fiction. Ja, och så Lucy Liu och uh, Daryl Hannah. Ja. Vilka A. Fox. David Carradine. Inte Keith va? Nej, David Nej, David Carradine. Står på 70-talet och såg ja. lite kampsport. Um, kungfur, vad heter Uh, ja, det kan jag vara. Ja. Vilket som de nämner i pubfiction. Like Cain in Kung Fu. Visst är det. <laughs> det är jag har fräckt Jag hittar mycket av Kristina Lindbergs filmer. Triller med Ja, Still Driver är, är ju baserad på Kristina Lindberg i. Ja, just thriller. det. För ögat ja, det. precis. Sen är det alltså en typ klassisk hemd tema på det. Ja, det är du. Har du sett den? Triller. Ja. Det har jag. <laughs> Men sen tyckte jag att jag mycket Sex and Fury också. Det är en äh, japansk äh, hemdefilm. Mm. Där hittar jag mycket av The Bride. Alltså, eller jag både The Bride och äh, Lucy Lux karaktär hittar jag liksom, mycket referenser där tyckte jag. Där är Kristina Lindberg med och jag också. Mm. Och där springer äh, huvudkaraktären runt i snön. Precis som i slutscenen här i volym Och dödar jättemånga killar. Hon springer mm. runt naken, men killarna är fullt på och mm. Det är väldigt mycket som är sex och sånt i de här gamla Kristina mm. Lindberg-filmerna. Viljamskriket mm. återkommer en del här också. Under Svärfighten då. Jep. Japp. Yeah, ja, kan tänka mig. Ganska uh, mycket där. Mycket lämlig ständare. <laughs> Japp. Uh, the Brights jumpsuit är baserad på Bruce Lees uh... mm. Uh, Game of Death från 1978. Jag mm. har uh, svenskt bidrag också. Förutom Kristina Lindberg. Bo just Svensson. Jag har uh, en liten... Ja, precis. Den vid tvåan. Ja. ja. ja. Och även då Samuel Jackson är ju med. Just det, som, som piano på bild. Ja, precis. Och säger väl han i Pulp Fiction också. Att han, ska, han vill sluta och bli typ pianist eller mm. något sånt mm. skit. Alltså, så att det skulle skulle skulle kunna vara samma passion. Ja. <laughs> Nä. ja. Äh, den här berömda visslingen som Daryl Hanna gör är ju ledmotivet i Twisted Nurse från 1968. Jag tycker att den är äh, ja, klar tredje kanske. Etta nu då. ja tillsammans med mm. Kombinerat kombinerat. för fan. Snutt på femma ska man säga Nej <laughs> Folk prisade att tvåan högre eftersom det är mer djup I den i historien ja, Jag, jag fördrar nästan tvåan just för att mm. Jag tycker att det blir för mycket i olika berättartyper mm. i, I ettan liksom ja. Det blir nästan som en salig blandning liksom. ja, Om man skulle tvinga att jag välja skulle Jag skulle välja ettan faktiskt För det är så sjukt högt underhållningsvärde Ja, synsvetssägen Den här... är ju... ja, det är ju <laughs> om man sig så. Alltså. <laughs> Men det är två och fyra på som som ja, sammanlagt så är det ju är Ja, jag, jag stör mig på Lucy Liu och hennes hejdukar liksom. Det är, hon känns som en feg jävel liksom som gömmer sig. Hon tvingar... Uh, Gangster <laughs> Hon tvingar The Bride liksom att <laughs> ta sig an tusen, alla hennes hejdukar innan hon går på henne själv mm. liksom. Och sen även hennes högra hand, go, go eller vad hon heter. Ja. Alltså den blicken hon har, alltså redan första gången man ser henne så blir man liksom så här, jag hoppas hon dör. Yes. <laughs> alltså i filmen då, alltså inte, inte skådelsen givetvis utan karaktären. Det är klubben ja, i kedjan alltså. Ja, gör ja, oh, ja, fighten alltså, <laughs> fy fan, där satt jag på helspel. Ja men alltså den blicken hon ger, det är liksom så en, en köns tjej som... Jag är ju snygg och jag vet inte om det, liksom. det, det Det finns inget mer oattraktivt Oattraktivt Hos tjejer alltså, Även hos killar kan jag tycka det är fruktansvärt Jag känner sånt. med att de var jävligt uh, ballsy In, No pun intended <laughs> Men jag satt och med <laughs> okay. Jävla själsäker Ska knäcka, krossa The Brights skalle Klotet Men, uh, ja. men det, är, det är ju den här skörelsen ganska van vid Chiaka Konigama hon har ju varit med i Battle Royale innan dess. Yeah, okay. det en, ja, okej. Och det är en jävligt bra film. Mm. Den rekommenderar jag. <laughs> den sparar inte på blodet den här <laughs> Nej, <laughs> ja, den är brutal. Ja. Finns det finns två av, vad tror jag? Ja. Vad det? Ja. Är det ja. ja, Det är lite, lite oprejpning. Ja. Ska man säga. Samma recept. Ja. Det är liksom en nyklass som skickas dit. Men... <laughs> ja. Innovativt. Ja. Deathproof. Just det. Vi hade Grindhouse-konceptet här där ja. Tarantino och Robert Rodriguez skulle göra varsitt segment. Ja. Som släpptes som en film i USA. Han gjorde Planet Terror. Rodriguez gjorde Death Proof. Tvärtom. Tarantino gjorde Death Proof. Ja. Så. Så Robert så Rodriguez... Du <laughs> sa han gjorde Planet han. och Rodriguez gjorde Death Proof. <laughs> gjorde... Deathproof <laughs> Rob Rodriguez gjorde Planet Terror Quentin Tarantino gjorde Deathproof Och de smälter samma nö Till en film i USA Med en massa fake trailers I mitten Till samma typ av 70-tals Exploitation filmer mm. <laughs> Och sen vi i Europa Vi fick två separata filmer ja. och, och smått förlängda och där tycker jag tycker att Rodriguez drog Längsta Staten, planetär. Det kan jag verkligen hålla med om. Ja. För den, jag blev nästan sur när jag tittar på den ja. Defproof jag gillar alltså, Det här att det ska vara liksom gammalt Och grönigt Det är lite så lite klippt Men jag märker ändå att det är lite det uh. ja, grovkornigt ja. Korthugget Så jag får jag berätta uh, Filmberättandet gillar jag liksom. Men nej Usch, nej Han, Handling och allting, nej fy fan och jag menar det. Alltså, jag, jag blir nästan förbannad när jag ser den. Mm. Och jag blir nästan förbannad när äh, folk säger ah, men nej. Ja men det är nog skitbra. Nej. Ja skitbra överhuvudtaget. Det är så, lite besviget. Det folk som sagt. Den. Sen har jag sett den andra gången och då tyckte jag om den lite mer. Ja. men uh, Kurt Russell det är svinbra. Det är perfekt casting. Ja jag, jag gillar alltid Kurt Russell. Alltså Kurt Russell. Så det är lite därför jag ville säga det Men... Uh, han de är den där gubben som lockar in unga sötare tjejer att åka med i hans bil och sen kraschar dem och dödar dem. Eller kör in och för... ja, han, han börjar jaga sötare tjejer på vägen helt enkelt. Mm. Men det känns som det är två filmer i denna filmen liksom. alltså, den är två, två timmar lång och första timmen då jag och han ett gäng tjejer som är mindre kända Den mest namnvänliga är ju Rose McGowan så kanske man känner igen från Scream. Och, och Planetario, hon är i den filmen. Ja, yeah. alltså. annars är hon kan kanske vi... mest känd som uh, en av flickvännerna till Marilyn Manson. Just det, och tv uh, för häxar. Ja, yeah, precis. Vi <laughs> har även uh, Sidney Poitiers dotter, Sidney Poitiers. Det är inte samma sak, fast uh, annorlunda savning. <laughs> ja, men liksom. den första timmen där känns som en helt annan film. Liksom, för... Det känns som uppbyggnad och sen bara smash. Så är det över. Ja, men samtidigt, det är ingen uppbyggnad heller. För du får ju reda, reda på jättemycket om Stuntman Mike eller. Nej. Jag tycker att det är alls. Alltså, så det, det känns helt, helt jävla onödigt. Och så är liksom den här attityden de har, alltså framförallt den här äh, jungle- äh, Julia, yeah. Younger Julia. Ja, yeah, precis. Alltså, det är en, en som man bara vill bitch släppa liksom. tusen <laughs> gånger om liksom. äh, men jag har hatar sådana karaktärer, det är det värsta jag vet. Jag Ja. Och alla kände sig liksom så här väldigt så. Det roliga är man får ju säga um, han är skräck eller gårrefusören uh, som är med i Glorious Best som Roth. Eli Roth och, ja. och även Dominic De Coco. Omar, tror jag han heter. Ska du mm -hmm. Båda de två är ju... De är kompisar där och de är med i en Glowsbass och Spegel 2. Så det var kul för att säga i efterhand. Yes. Tyckte jag, men det var det enda. Här är också så här, fuck, används 148 gånger. Men lilla kristna, Alice. Vad fan, <laughs> Ta illa upp. Ja, men alltså... Jag, jag och Sverige fruktansvärt mycket, jag också. Men ja. alltså... Jag, jag, jag retar mig på sådana. Vad alltså, de här, alltså Alla de här karaktärerna är ju Rosario Dawsons karaktär. Alltså väldigt oh, så. Ja. Äh, och sen förstår jag ser ju Belle som är stuntman, eller stuntkvinna på jag riktigt. Jag visa andra halvan. Ja, precis. Det är nästa Daily. Ja. ja, det är nu huvud. Eller topp topp <gör> punkten över biljakten hade det Ja det är för att säga bil det är ja, så alltså, både i båda delarna egentligen alltså bildelen i båda, i båda halvorna av filmen mm. är liksom välgjorda ja, Eller får man säga första halvan slutar med att han slaktar de här kärna ja, med och, bilen. Ja med bilen. Och de visar halvan, det är ju... ett nytt gäng tjejer som, ja. då, han, Men det jag gillar i den första delen. Det är då och de tar ut sin hem i andra halvan. Ja. Kan jag skulle säga, och kanske får pisk. Och han är en sån riktig whiny bitch. Mm, den krossar honom totalt. <laughs> alltså, nej, men så, nej, jag, jag störde mig på det här. Alltså. Jag vet. <laughs> och finns med här också. Ja, klart. Men nej, jag som, som du sa innan, Planet Terror tyckte jag var snäppet bättre. Jag tyckte inte det var någon tuppenroller i det heller. Nej, äh, tuppen skulle jag inte säga, men den är, spör ju rätt buff ganska lätt. Ut på samma Så Det är en annan för Tarantino. För alltså. ja, den tycker jag är den sörgaste Tarantino-filmen. Ja, den kan vi ju vara en sån. Jag vill lite mer än du. Så ja, det är, absolut. <laughs> den har ju inget. Att hålla upp, ett, <laughs> hålla upp ett ljus för... <laughs> <laughs> <laughs> Nej, detta är liksom... Jag skulle kalla detta flisan i hans öga. Mm. Det är liksom den rollen man glömmer bort, tycker jag. Det är, för det är förstående... Det är han som delar publiken, på man säga. Ja, han säger ju att... Uh, Hate for var ju hans åttonde film. Men räknar han då Kill Bill ett och två som main? För annars har han gjort nio. Mm. <laughs> Eller har han liksom räknat med death proof? Så, jag, jag, jag gissar på att han räknar Kill Bill som en och samma. Fast denna var ju bara en film i USA. Alltså denna och Plantörer, de presenterade sig som Grindhouse. Ja, okej, okay, så att kanske, han kanske inte räknade Def Proof då, eftersom det var en, ja. ett samarbete med Rodrigues. Ja, det inte. Men ja, det kan jag förstå. Då är det inte något i laget på den, för den räknas inte. Nej, precis. Borsta Då då Där steg du ett äh, snep äh, Tarantino. <laughs> nu kommer vi till min favorit. Mm. Fy fan vad jag älskar i den filmen. Inglourious Bastards från 2009. Ja, jag delar din kärlek här. Skit på. Tarantino ska ha jobbat med manuset i ett decennium- Ja jag kan tänka mig Slipat på det. Inte bara översätta För det är alltså en väldigt stor fjärd i hatten För den här filmen Att det snackas franska och tyska och Italienska, Italienska. Hebrew jag vet Inte, Hebräsk. Hebräsk, så <laughs> inte jag engelska vet med grov accent Utan det är faktiska språk Det yeah. Yeah. gäller man ju Ja precis, där ska man också ha en eloge För vissa kan ju Vara lite tråkiga och fuska där och Ja så verkligen, där. plus att han skriver om historien Med stil sin egen touch. Det får fortfarande en hopp i tid och rum och sånt där. Uh... Ja, det är ju väldigt Tarantino tycker jag med kapitel eller liksom ja, verkligen. lite så här. Så mm. Och så sammansmälter det så jävla snyggt i finalen och allting. Ja, precis. Jag är verkligen älskar den här filmen. Ja, jag vet inte mm. jag jag hur många gånger har sett den alltså. Jag blev väldigt förenad över Brad Pitt. Mm. Att, han, att han kan vara så jävla rolig som han är i denna filmen. Yeah. <laughs> Ser Gud <laughs> I want my scarps mm. nej men uh, jag tänker ju framförallt på den här scenen där de ska spela italienare ja så. det är så jävla spännande och roligt på samma gång ja jag får, ta, <laughs> Jag får ta just den här scenen liksom, där, där var det ju Meningen, han, han har ju krigat Ganska länge den här Alderan just, ja. Som Brad Pitt spelar Så han, han, han egentligen skulle han kunna liksom, italienska hur bra som helst Var tanken ja. Men då hade Brad Pitt testat Att göra ja, liksom, den här touchen Alltså att det var väldigt <laughs> Amerikansk Rivdurchi <t> Golami <laughs> <laughs> <R> <dyrchi. laughs> <laughs> ja, Men Gorlomi Lo pronuncio correttamente? Uh, sì, uh, corretto. Gorlomi Per cortesia me lo ripeti ancora. Gorlami Mi scusi con me. Gorlami Ancora una volta. Gorlami så, liksom, så det var han som han testade liksom det där och när Tarantino fick höra det liksom, så nej. Alltså, bara så du vet nu kan jag inte ha det på något annat sätt alltså så, så, så liksom det, det är inte manus att de skulle vara kasp på italiensk nej Fan så det var liksom uh, påhitt från Brad Pitt och uh, där är det också en eloge Tarantino som låter dem nu ska jag ju en bra regissör vara så belihörd ja. för det som händer runt omkring. Att det var helt bunden till måns. Jag liksom jag är inte bara liksom va, det, detta nej, du ska inte pilla på mitt verk. Jag ska, när mm. jag, jag tänkte så här. Mm, Om äh, städaren har en åsikt ska man lyssna på den. <laughs> <laughs> Titta där. Ja, precis. <laughs> allt. Det är väldigt viktigt tycker jag. Men, jag tycker inte att Brad Pitt är den bästa, utan det är Christoph Wals. Var... Äh... var hittar Tarantino honom? Han ja, hade mest det. gjort typ uh, tysk soppa tv Något sånt, eller? <laughs> ja. Inte mycket till jag kan säga att alltså, filmen var på väg att när de uh, försökte uh, testa folk för uh, mm -hmm. rollen som hans landare. Ja, för de minns att äh, inte på det är skitsvårt att mm. göra den här rollen. De hade Lattie. tänkt sig äh, mm. Leonardo DiCaprio. Ja, det är en slags version Och den vi får senare. yangon inte då, kanske. Jag har så svårt att säga uh, DiCaprio ja. göra den här rollen. Alltså. För det är en väldigt svår roll. Alltså. Han är charmig, ja. han är rolig och han är fruktansvärt underjobbiglig. Ja, fuktig. Alltså fuktig så att jävla jobbiglig. Alltså ta första sägningen alltså fantastiskt. Helt jävla underbart att alltså. höra franska mjölkbunden. Ja, alltså man får ju hela tiden en känslan av att den här mjölkbunden är liksom han han är med på noterna. Ja, och köpeläget. Men äh, fan bryter ner den faktiskt. Ja, det är äh, Men ut. Jag är väldigt så gråtan äh, har. Fan, alldeles fantastiskt. Ja, men liksom även, alltså, han är så övertygad. Ta den här anekdoten om eh, att vi ser rötter och i olika fast de är liksom rodents, bägge två. Yeah. Det, det är ju så jävla sant. Ja. Och det, det, det är så han menar att tyskarna ser på judarna. Ja. Alltså, mm. Det är ju så sant det han säger. Men CCTV, liksom, <laughs> det är ju liksom uh, människor, alltså, medanför, alltså som ja. judar och andra människor. Men liksom, det, det är ju fruktansvärt, ja. ja. Men det är ju så övertygande det han säger. Men liksom, det, är, det är mycket sant som sker nu för tiden också, gör, ja. visst. Faktiskt. Sen är jag för fan, vad bara nu. Jag föreslår att du, någon sjukdom som en rat kan sprida, en ekorre kan lika gärna sprida. Skulle du –Vad? –Jag antar att du inte delar samma animosity med skruller som du gör med raten, är du? –Nej. de är båda rodents, är de inte? –Skort för hälsyn som de är even mer likadant, är de inte? –Det är en intressant sak. –Han tar sin under skinnet, tror Ja, –Han är liksom en sån han har kontroll på situationen. –Han är ända fram till slutet. Ju. –Mm. Så <laughs> That's a bingo. Ja, Som mästare spelare. Woo! That's a bingo. Exactly <laughs> what you say, it? that's a bingo. Nej, äh, för fan. Jag har hittat Tantino en talang alltså. Ja, det här var verkligen värre än man han fick mm. för den rollen liksom. Äh, det är för det, det här med, med B-rollen liksom att han har öga för karaktärer ja. vilka alltså rollsättning Vilka Ja, verkligen. Ska ska gräva upp eller hitta för att uh, sätta i perfekt sammanhang. Ja, ja detta, är ju, det, detta är ju verkligen en internationell uh, rollsättning alltså. Mm, verkligen. Här... Melani Laurent får inte glömma heller som ja, ja, precis. Som är då en är den inte inte dottern. Ja, dottern De gömmer sig eller, ja, dottern gömmer familj. i familjen. Ja, är det, det, det är dottern till familjen som gömmer mm, sig under, ja. Ja, under. källaren. Ja, Hon är den som lyckas ta sig därifrån. Ja. Och många senare jobbar på att utkräva sin hämnd mot Landa och nazisterna. Ja. Hon får egentligen inte får egentligen någon chansen. Ju. Mm. När ska den, den Fredrik Soller Ja precis. Det ska ha en förhållningsvisning på en promofilm <laughs> för nazisterna. Typ. Ja. Och då ska alla nyckelpersoner från tredje riket det. bjudas in där. Mm. där bland. Hitler själv. Ja, det är hela... Pank-succé. Brak-succé. <laughs> så, så detta är ju det är en fiktiv berättelse ja. om andra världskriget. Vi ja, har då en Gladys Bastos med en gäng uh, judiska motståndsmän som... Uh, judiska, där, amerikanska... Ja. Judiska, just. amerikanska På den judiska sidan som uh, ligger bakom för nazisterna och uh. skalperar dem och skit. De, och de ska också slå till med den här biografen Så uh. att Sammanstrålar alla i slutet. Och de rekryterar en tysk nazist som är ganska härlig också i Hugo Stiglitz. Ja, just det. En nazist som dödar sina egna på väldigt kreativa sätt. Fan, så underna. Ja, liksom, han, han, han sätter ner kudden på över en människa och då tänker han att han ska, ska kväva killen när han tar en kniv och skrar han liksom varför ta kudden över tåget, liksom. ja, och sen den här killen han stoppar in handen i munnen på liksom ja. Ja. det är bara liksom dumma grejer. Ja det är det Så Sen får inte glömma när sen är på tavernan hela. man spelar spel. Ja ja nej, precis. de ska Och där får vi inte glömma att Michael Fassbender. Michael som är Michael Fassbender, fantastisk. Ja. Det är en kruger och så. Ja. ja de ska typ vad ska de egentligen? Vad är uppdraget de ska... Det är en krog och ska ta fästbänder och... Stiglitz. Stiglitz och den andra tysktalande soldaten i The Bastards in mm. på den här filmgalan film och ja, mördar alliheten. Ja, ja, så... De vet ju inte om det, det får ju de reda på när... Ja, just det, efter blodbadet. Men så har vi också ett gäng nazister som sitter i samma... Firar... Ja. Och då spelar de det här med spelet med personer med i, på kort. Ja, lite kortet ja, i pannan. Jag, jag, kan, jag kan inte nämna på det. Ja, <laughs> men det är en väldigt lång scen och gud vilken spänning. De ja, bra. väldigt, väldigt smart ja. sven också. Ja. Liksom, alltså, liksom just att uh, då blir uh, påkommen för att han använder fel tecken för tre. Ja. Det tyska tecknet är väldigt speciellt. Nej, det engelska tecknet är väldigt speciellt. Eller lite dumt. Det är vilka på det fingrar sätt. man håller upp. Ja, precis. Okay, och då. tyskarna tycker det är väldigt dumt. Han har ju gjort dem lite misstänksamma på grund av dialekten också. Och, ja, ja. Och det är lite kul, för i verkligen så är ju född i Tyskland. Och, ja, hans pappa är tysk. Alltså. Ja, och mamman är väl irländsk. Mm. i på Irland- han bodde väl i London under tiden- och spelade filmen, i filmerna, för jag vet inte hur det är nu. Eh, har tyska som modersmål. Mm. Så dialekt och sånt- tror jag är problem egentligen. Du kan han liksom- eh, känna av variationer <laughs> i acenter. Sen, sen har han-, han, han, han jag tror det är en master's degree- i, i engelska språket också. Så att han är mestare på- engelska accenter och dialekter- och sånt också. Mm. Och då ska han spela en agent- som är äh, engelsman men har svårt att visa liksom, dialekt på tyska. Mm, <laughs> så så, så alltså det är rätt häftigt alltså, att yeah. den här karaktären är skriven på det, detta sättet. Till Swiger som spelar äh, Hugo Stidlitz. Mm. Han, äh, han har alltid vägrat att ta på sig en äh, nazioniform. Enda anledningen till att han godkände det här var för att han skulle få döda nazisterna. <laughs> Och hans kreativ sätt på Döde fortsätter i den här källaren också. Ja, verkligen. Han tappades det och sånt. Så, nej, äh, nej, helt otroligt alltså. Wow. Vi har ju lite Kamias i form av Mike Myers på Svensson som är med i Glorious Bastards från 70-talet också. Ja, och eh, redan nämnda Kill Bill i 2. Ja, var är han? Va? Var har vi honom i, ja, i uh, själva den här filmen Nationens totalitet. Ja, okej. Okay. Han är en general då. Mm. Så det är väldigt snabbt. Michael Myers spelar uh, Winston Churchill. Nej, Churchill är Mace i scenen. Ja, där. jag vet han Att man är general eller någonting. Britta i alla fall. Ja, uh, yes. inte kanadiansa. Blow så. up the basket. <laughs> Basically, we have all our rotten eggs in one basket. The objective of operation, Kino... Bara en tredjedel av filmen pratar om engelska. Så pass. ja. Resten är franska och engelska. Ja. alla ja, Franska och tyska. tyska. <laughs> och så är det lite italienska också. Ja, Men, det låtsas äh, italienska. <laughs> inte, inte så mycket av uh, Rain och hans två kompanioner utan det är väl mest Hans Landa som Ja. Får vi alla med att kunna italienska. Mm. Ah <laughs> det är en bra film. Så för fanns jag såg den så nu. Margarete. Margarete. Hur heter du? Antonio Margarete. Änken? Margarete. En annan gång, men nu skulle jag verkligen vilja höra musiken till orden. Margarete. Margarita. Den scenen älskar jag så jag är fan, alltså jag grät så mycket jag skrattade med. Alltså, den jävla spänningen. Alltså, samtidigt släpper in lite humor då. då blir ja. det liksom som en lättnad. Man kan skatta lite. Ja, ja. Samtidigt är man livrädd. För <laughs> det <laughs> kan gå precis husmästare sen, sen det här tyckte jag Kristoffers dubbade sin egen roll på tyska och till den tyska dubbningen. Ja, <laughs> och Daniel Brull gör det själv till den spanska versionen Aha. Den spanska dubbningen Och Daniel Brull är, är han som spelar Fredrik Solar. Mm. Sen får vi inte glömma Dianne Kruger som en Hammens Mark Just det Och så en som, som jag blir kär i en det var Hon blev känd i Helen of Troy Precis ja, ja, ja, det är en av mina favoritfilmer Helt och väldigt alltså Ja, jag stämmer stämma. Då vägar man en här av Pulp Fiction Ska rösta fram tantins bästa Men det är nog fan bästa, alltså. det bästa wow. Och så musik av Ennio Morricone Och David Bowie Och lite ja. andra <laughs> annat löst folk. Ja. ja men det är väldigt uh, de Ja men just för att Bara liksom med just den sekvensen Med David Bowies, så tycker jag Det, det, det är okej okay, liksom det passar ju in liksom på det just i sammanhanget Gör sig ordningsminka sig inför attentatet. Det är det jag. Hon ja, de gör det lite som krigsmålning så jag Det är det. Så säger ja, det, det var lite klassiskt så lite, lite i början för allt jag tänker på Jag kan blanda ihop det. Jag låter ja, det var ju sagt. är den jävla röra. Fast det snig röran. Väldigt det är fy äh, fan. Ja, den var. Palace på Uff. Uff, Uff, så underbart. I love it. Mm. Har ni inte sett den filmen? Då, Vi har äh, den. Äh, det, det, det finns säkert någon. Men jag hoppas inte de blir snabba på, på den på den. Med tanke på alla spoilers. Hitler men, dör i slutet. <laughs> Precis som i verkligheten. Inte exakt, men så som man vill. <laughs> ja, men detta, detta är lite så. Alltså, detta känns som en sån feel good film, alltså för judar och. Nazisthalter typ. Alltså, mm, yeah, <laughs> lite, so. lite så att man ville att Hitler skulle bli död på typ. <laughs> man har magasin i ansiktet. <laughs> ja, och sen, sen spränga alla jävla nazister <laughs> ur världens jänder liksom. Ja. ja, men alltså lite så. Ja, men, så Om du fick dina mörkaste tankar uppfyllda om mm. hemska människor liksom. Ja, om man säger så. <här> och jag tycker den... Den, stil, eller den här konceptet vandrar vidare till nästa film också, tycker jag. Ja, också. I Django Unchained mm. från 2012. Eller hämndkonceptet på något sätt. Men så är det lite, lite så här... Att, Historia också. Alla de här hemska vita människorna på den här perioden liksom, mm. får som de förtjänar, typ. Ja. Och även alla svarta som säljer de andra svarta bara mm. för att få bättre själva. Ja, precis. Både Jamie Fox som är frigivna slaven Django- Mm. Som slår sig ihop med prisjägaren... Christoph Waltz. Just <laughs> För att frita sin fruga... Brumhilda. Spelar av Kerry Washington. Washington ja. De åker då från plantage till plantage och hittar henne. Ja. ja, det börjar ju egentligen med att han... Christoph Waltz som spelar King Schultz. Mm. Han är en gammal läkare som har blivit bounty hunter. Han behöver Django för att hitta ett par behovar. Som han inte vet hur han... De ser ut. Mm. Sen när han frigör Django och eh, får reda på hans historia så ska han hjälpa henne att mm. hitta frugan. Och, och Då hittar han på en, en gård som sköts av eh, Leonardo DiCaprio mm. eller Calvin Candy. Just mm. en som aldrig förr. <laughs> ja. ja, det är ganska många fina och så här. Alltså, Walter Goggins. Som jag har pratat om om och om igen i förra säsongen bland annat. Ja, uh, yeah. Walton Goggins som är det ju. Precis. Så här om dagen. även Jonah Hill i en liten roll också. Han skulle ha haft en större men yeah. det blev inte så. Ja, Washingtons Washingtons karaktär Bromhilda von shaft. Ja, yeah, bra bon <laughs> namn. Tarantino har antytt att att Hilda von Schaft och Django är förfäder till Schaft. <laughs> oh. Gillar sin blaxploitation. <laughs> Precis. Han borde, gjort, han borde gjort remaken av Schaft. Jag vet inte jag har Jag tror han, han gör bättre om man skulle göra något eget. Ja, ja, men jag har sin egen Vad fan. <laughs> ja, Men Sam Jackson såklart. Jag kan väl säga jag, jag är inget stort fan av DiCaprio, men Mm -hmm. Jag har, hyser all största respekt för hans kunskap som skådis. Alltså för han är en roligt bra skådis. Så varför girar du inte honom? ja <skratt> <skratt> Det har något med hans pojkaktiga utseende. Tycker inte Tvart... han har vuxit in i mansrollen på något sätt? <skratt> Nej, Nå, jag tycker att han känns fortfarande i... lite som på gränsfall. Uh. måste alltså... en bita över 40 för att trovärde. <skratt> Trots mean, The I... Departed I... Och, uh... Ja, men I i det departet så tycker jag att den där köper åt den alls. Ja. Här, här tycker jag en är lite bättre, men är är fortfarande. Liksom. Jag har inte sett The Revenant än, men den har inte sett den, men han börjar ju känna sig gällande nu. Han anstänger sig som fan för. <laughs> Senare <laughs> tagen som vuxen. Men, ja, men jag, alltså, jag ska säga det. Alltså, det kan vara lite svartfullt också för att han ser bra ut. Eller Gibbekrap som är kvar, fortfarande en pojke. Nej, nej Han, <laughs> han, han, han gör, han gör Gibbons Grape fruktansvärt att bra det. Yep. Men han är, han är alltså, ju Den svagaste filmen jag har sett Men är kanske Romeo och Priscilla Och Jaha. kanske Catch me if you can Men Gillar inte du den? Nej ja, jag vet inte men äh, annars så äh, gör han ju fruktansvärt jävla bra rollprestationer alltid. nästan. Han tar sitt jobb allvarligt. allvar liksom. Ja, han, han, han, han, han är ju fruktansvärt äh, in, engagerad alltså, utanför filmvärlden mm. också. Ja. Så jag har stor, stor respekt för han liksom. Även att jag är så förtjust i. Det är ju framförallt hans filmer jag inte är så förtjust i. Alltså. Titanic är väl liksom... Ja. Charlie sys till bla bla bla. Jag hade snyckt igår jävla spelat och allt Men okay. Kärleks jag uh, kanske då säga kärleks travel med kärlek och sånt är inte riktigt min. Fångar det eller? Nej nej. <laughs> med väldigt få undantag då givetvis men. Jo, jo. Var, var vi någonstans. <laughs> yeah, Chain. Jag tänker framförallt på den här scenen med där de, närare, de, det kapper jag får reda på att de lurar honom för att köpa bromhilde istället. Mm. Och då smelar han i bordet och krossar till glas. Mm. Och då skadar han handen. Ja, det är ju på riktigt ju. Ja. Mm. Men han liksom stannar i karaktären liksom. Och mm. Man vet att så stora stjärnor som han är. Alltså många av dem har ju säkert stannat upp. Ah, ja, ja, ja, ja primadonna liksom. skrikit. Ja. ja, precis. Men han, han liksom han kör igen in i kaklet. liksom. Alltså. Ja, det, det fick han på, under inspelningen också. För alla hade ju resta upp och applåderat och gett en stående ovationer de, så de beslöt sig för att behålla dig Och sen kommer han även på att smeta in blodet i. Just det. Men äh, det kan väl lugna dig till hans egna blod. Som man smetar in i Kerry Washingtons ansikte. Oh, utan det, det är fake blod. Ja. <laughs> så det är okej. Okay. Lite avgåsar. <laughs> är du här okej okay med det <laughs> Men äh, han, han fick pausa den här inspelningen av just den här scenen flera mm. gånger. För att han tyckte det var skitjobbet med... Och spela så här rasistisk och sadistisk liksom. Finns det inga äh, ljusa sidor där Han är helt i en äh, mund alltså. Att har du sagt igen liksom, bara gå all in liksom. För jag tror att publiken har lättare för att, att förlåta dig om du går all in. Än, än att du spelar liksom lite grann. Ja, i och för sig hans tradition till Samuel Jackson är, ganska, är lite som en familjemedlem. Lite som en fasgestalt. Ja. Jag respekterar inte honom till 100 men nästan ja, men han, det finns han någon är... slags värme där fast är han, är, inte... ja. han är som de kallar en uh, house nigger ja, kan man säga. Så han har ju lite större status än alla andra ju. Ja, det han... är som start, han. Ja han har han har han har varit, han har varit på gården i 76 år mm. så han själv ju han har ju varit med om hans uppväxt och allting så det har ju blivit så automatiskt för mig och, nu. Mm. och framförallt har han då liksom blivit välbehandlad av familjen liksom mm. han blir som en skog själv ser. Ja. Näst, näst värsta typ för han förrådde sina svarta brådor och systrar ja. är trågel, det, är det, som gör, det är det som gör han und precis. värst nästan ja. ju för han verkar ändå ha liksom hjärna medan de andra liksom bara är lite sadistiska Och lite högfärdiga lite ja, Han spelar spelet ja. Så på så sätt så kan jag tycka att han är värst mm. Och det är lite därför han får som Det straffet som han får I slutet också mm. han, är, han är en förälder kan man säga ja. På sätt och vis. William skriker mer här också Det är det <laughs> Uh, vi kunde se att Kevin Costner i filmen. Ja, yeah, just det. Som är Don Johnsons roll, eller? Nej, uh, som Ace Speck. Som spelas av? Uh, James Remor. Ja, yeah, just det. Uh, han har med två roller. Ja, uh, yeah. men anledningen till att han spelar två roller är för att Kevin Costner fick hoppa av på grund av uh, schemakrock. Uh. Och uh, han ersattes av Kurt Russell, men Kurt Russell valde att strax efter hoppa av... På mm. eget bevåg okay. Och då vet jag inte om James Remar Gick med på att spela två roller ja, för jag, jag kom i kontakt med Remar Första gången i Mortal Kombat Annihilation <laughs> Där han spelar äh, Lord Raiden. Raiden Så jag känner igen honom direkt När jag ser honom första gången när ja, jag, ja, jag filmen. In, honom liksom. Och så blir han skjuten direkt Och bara, okay. ja. sen här plötsligt Kommer han in igen som en helt annan Ja, ja. ja okej okay. Tänker eh det går nästa år med som pofims producent eller någonting. Ja nej, okej. Ja, mm. ja ja. Och mm. uh, spelar Dexter's uh, pappa i Dexter i ja. typ spökeversion eller fantasy. Ja. Ja. Starkt. Undo uh, undo använt. Ja. James Remor. <laughs> ja, precis. Men så jag menar jag liksom folk som kanske inte är så vana vant kanske inte tänker på. Att han spelar två roller liksom. Just för att du ser ju inte så mycket Av vice speck i början mm. Innan han blir skjuter Är det han? <laughs> <laughs> Vi har Don Johnson som Big Daddy mm. <laughs> Kanske mer känd för Miami Vice <laughs> En ord Används ju ganska frekvent här ju. Ja, känns det va uh, Det är faktiskt uh, Decapio som han älner flest gånger 29 gånger hans karriär rullar på <skratt> <Väl> avbär, <skratt> Sen är det Sam Jackson Ja, ja det har han sagt Följt av <skratt> Ja Django ser 14 gånger Vi kan säga 29 gånger på DiCaprio 27 på Jackson 14 på Fox Och sen är det Don Johnson som säger det 11 gånger ja. Så är det är de fyra som Använder mer än 10 gånger Alltså så det är faktiskt inte så jävla farligt ändå med tanke på vilken tidsära de nej, nej. filmen utspelar sig i. Liksom. Jag oh, kan man tänka på en av mina en av snyggaste, scener, en av snyggaste scener jag har sett. I här, när Marcus och Schultz skjuter någon på plantaget. Som skvätter blod på en vit blomma. Bommelen nu. det är så pass. Ja. Ja, det, är det är en bomålsfärgård. Mm, mm. ja. ja, det är inte kört. Ja, det är snyggt. Jag, med. Jag gillar ju den scenen efteråt. Där Big Daddy samlar ett gäng. Ja, de två då. de haft Föregångaren till KKK. Det Regulators eller vad de kallar sig. Mm -hmm. De som har örngått på huvudet. Ja, just <laughs> det. Som, som är en av frugan och klippt hål på. Så yes. <laughs> de inte ser någonting. Nej, ja, jag riskerar en scenen Någon... om. Oh. <laughs> Diskuterar fram och tillbaka. Kan vi inte bara skita i ljud? <laughs> <laughs> mm. <laughs> um... ja, Nej. Som mörk kvinn, bara sitter humör i slag. Ja. Yeah. Well, I can't see in this fucking thing. I can't breathe in this fucking thing and I can't ride in this fucking thing. Well, fuck all y'all. I'm going home. You know, I watched my wife work all day. Get 30 bags together for you ungrateful sons of bitches. And all I can hear is kritisise, kreticise, kreticise. From so now on, don't ask me your mind for nothing. Men som sagt, jag tycker också att detta är en lite såfyl god. Att alltså, det är lite så här där mm. de vita hemska människorna får liksom, som de förtjänar och allting. Ja, precis. Man får skiten i ansiktet i början och inte hemskt och och sen. Mm. Får man liten som upprömm slutet. Det är två scener som från början väl länger. Det är ju den här. Och det var ju den här Mandingo-fejten. Ja, ja, ja, Och äh, även scenen med hundarna. Ja det är tuffa scener ja, <laughs> då? Tarantino kände liksom att det skulle nog skära ja. publiken Liksom mer än. Det, han talade nog. Ja, så han, han klippte ner dem. Ja, Svårt. Men sådana här med fanns förmodligen inte på riktigt som jag har förstått det. Nej, nej. det man mot man. Ja. man? Tvärt svarta killar. Svärt i döden. Det handlar ju om ek ekonomi och sånt där, så, mm. Då var det bättre att använda dem ute på plantagen och sånt här ja. Kristoffer Kr Wals trillade av hästen under någon träning. Och, ja, jag, jag uppfattade det som att han bröt bäckenbenet i alla fall. Mm. Och eh, Fox... För att uh, göra Väls lite gladare så gav Brotan han. Sitt eget, <laughs> nej. Han uh, gav en patient till honom i form av en sadel med bilder på. <laughs> <laughs> ja, det är var, var inte andra skörelser som är tilltänkta som Django först, var inte Washington. Det var Wilson. Ja, det var ett problem med I stort något. sett alla svarta skörelser tyckte jag var att. Ja. Tänkte, varför är Densel Washington för gammal? Will Smith Terence Howard ah. Alltså jag gillade Jamie Fox i rollen Först frågan är inte vissa hade gjort starkare jag Tänkte så Washington levererar den. I like the way that boy mm. <skratt> nej. nej Jag tror fan Fox är, jag är bättre då. Jag, jag gillar faktiskt Fox så, Men ja, Jag kört, ja, jag, jag, jag, jag är inte lika <skratt> Söld på Washington och... Nej jag har ingen stort fan <skratt> heller med, tänk, bara... <skratt> Nej men jag tror att han hade passat igen där. Nej jag vet inte Nej, jag, jag, jag tror Fox Vi låter det slida, vi gillar Fox <laughs> <gänger> uh, The D-Silent Gud jag blev uh, sugen på den filmen uh, ja, men jag, jag, jag blev faktiskt lite besviken När jag såg den mm -hmm. lite halvt Inte lika bra som jag förväntat mig Men sen andra gången jag såg den Eller tredje, nu senaste jag såg den så, så gillar jag den bättre Jag läste någon, uh, någon artikel där de tyckte att Christoph Waltz skulle inte förtjäna den åskan han fick för den här också. Vad han nominerad för här. Han fick väl åskan för den Fick Ja, jag för mig. Han fick väl Inglourious Passes också? Ja, ja. så jag tror jag att han har inte också. Vill jag minnas. In Googling Bolt. Jag, jag, jag är ganska säker på det. Okej. Okay. Men, men nej, man ska, väl det. Det ska vara lite samma roll Fast på goda sidan Han är, typ, yeah. han är typ samma lite för personlig, lite Alltså Först tänkte jag, ja, fan, jag håller, håller ni med? Men så ser jag den igen, så tänkte jag, nej fan, det är fan, en ganska bra tolkning han gör ändå liksom. ja, så ja, det är det. Väldigt liksom, lite lite oempatisk oemp ändå i början. Men mm. sen när han. <laughs> som liksom ser hur de svarta behandlas så tycker jag liksom ja, han växer som en skopp. Ja, sen precis. Han gröt inombords typ som den här äh, Darthangäng som ska bli bli uppsliten av hund, hundar liksom. Det, det det märker man att det han sitter tar på. på ja. ja. Men så är det rätt kallt där liksom när inne sätter sig på och tar en hål. Ja. Det är ett foto skife eller Så när jag tyckte jag tycker ändå att han gör det jult på. Ja, nej. När, när, när, när jag såg den senaste så, så inser jag liksom att no, <tostans> <tostans> han är värd alla priser, killen han är riktigt kul. krum ja, om vi ska gå mer in på Kristoffer så var jag inte helt såld på hans eh, rollprestation i Spekter mm. men det var kanske inte så konstigt i alltså, så jag tror det är mer, lite mer konstnärligt här i Tarantinofilmer mer liksom, mm. karikatyr <tostans> ja. förväntad Blåfeld. Ja, precis. Ja. Är, han, han, hans karaktär i tarantino har ju så mycket lager. Liksom. Ja, så, så jag tycker de är häftiga här. Ju. Det var mycket lyckat äktenskap där. <laughs> Tarantino-Waltz. Ja, ja. Men äh, Tarantino kände sig inte riktigt med på västern genren riktigt. Nej. Så vi väntade ett par år till och sen fick vi en film som kanske inte skulle bli av. För att den läckte väl? Magnus läckte. Ja, ja okej. Okay. Mm. Så han bara, skit var det här? du skulle bara ha en uh, officiell uh, infopress pressen de skulle läsa upp hela manuset av alla skådelserna. Och det var det. Ja. Men sen ångrar han sig och gjorde film av det ändå. Ja, fan. The Hateful Eight. The Hateful Eight, ja. Jag blev inte det här riktigt svöld på. Mm. Mm. Lite, för, lite för jag känner, tyckte jag kände igen konceptet när jag tittar på den. Och jag tycker att det finns mycket likhet med det hänsyslösa. Liksom. Lite att det utspelar sig på samma ställe hela tiden och... Det finns en råtta yeah, Jag många. ska försöka lista ut vem vem som då ska lösa ut den här. Daisy Dommogu som spelas av Jennifer, Lee, eller Jennifer Jason Lee. Ja, yeah. alltså Coach Russell spelar en prisjägare som ska ta henne till Red Rock-staden. Mm. För att mm. hon ska hängas. inte för han... Ja, de åker rätt in i en snöstorm. Ja, yeah. fall Samuel Jackson och... Walter Goggins på vägen och mm. plockar upp dem. Tvingas ta skydd i en stuga eller ett världshus, ja. ska man säga. Och där finns Tim Roth och Michael Madsen. Gamla favoriter. <laughs> och även Bruce Dern, Lara yeah. Derns pappa. Yeah. Och vet ni inte vem Laura Dern är så titta på Jurassic Park. Och Blue Velvet. Och jag, vad ska man säga, ingen litar på någon här i det här hushållet. Nej. Och, för de för ju Eller Kurt Russell listar ut ganska tidigt att Någon av dem som är på de, i den här stugan Är där för att Hjälpa Daisy ja. Det är det hela filmen går på Ja, det är misstankar och plötslig underbråd död Det ja. <laughs> Ett kammarspel. Väldigt snyggt fotat. och ja, framfört absolut. Ja, och absolut och är... och skälspel, så. Mm, ja, Men jag känner att Jag vill ha mer ja, så? Ja. Ja, liksom Lite mer lite mer fart Lite mer annorlunda från det hänsynslösa liksom. Okej. Okay. det är det är, liksom, det är det hänsynslösa i Weston för istället. Mm. Lite mer twists and turns på något <laughs> sätt. Det här är mer en... alltså, vi vet det redan. Här är ganska osäkra fram till slutet Men en mm. grej som jag läste lite bakom var att det fick mycket fram om The Thing från 1982. Just Tantin, att det är kvar i slutet Det är lite så att var, Den här filmen ska spegla Hur han kände när han såg Den här The Thing från 1982 äh, Första gången äh. Och det var den enda filmen han visade för äh. casten också Jag vet inte Kurt Russell är Det första som rycker <laughs> <laughs> ja, det så så Där är det också två stycken kvar i slutet Man vet inte riktigt hur det ska gå Kommer de att försöka rädda Daisy då Eller har hon bara snackat Musik av Ennio Morikon, mm. för tredje gången i rad. Han skulle inte göra musiken här egentligen för han var väldigt besviken på hur de hade behandlat hans musik i Django Unchained. Yes. Så han skulle inte jobba med Tarantino mer. Hedå. Men han hade tydligen att sig. Och en del av musiken är faktiskt oanvänt material från The Fing, <laughs> Som Morricone gjorde musiken till också. Vilket känner inte några Carpenters ja. välsignelse. Ja, det är, Eller, det det är, det är väl Morikon som har rätt till oanvända material. Det är det materialet. Men jag blev förvånad att det var Morikon som har gjort musiken där. För Carpentern brukar ju göra musiken själv till sina filmer ja, annars ju. Ja. Men eh, när man tänker efter så stämmer det ganska bra med att tänka på att eh, det är inte samma Carpenters stryk på musiken i The Thing som det är i de andra filmerna som han har gjort. Ja han tror från Marcon. Han få på 90 va, över 90 knappt. han ja, måste vara väldigt, han är väldigt gammal. Liksom. Jag fick en hela soska. Ja. På gränsen typ stumt. <laughs> han är jättegammal. Liksom. Ja, så alltså med tanke på att han, han var ju mer stark på 60-talet ju det är ja, 50, rollout, år ja, mm. han är 50 år sedan. Ja, hade 50 sedan liksom så. Ja. Mm. Och vad kan man säga att Antonio Carlig till Marcon kunde man märka ganska tidigt. så han hade ju någon låt från uh, Navarro. Navajo. Joe. Uh -huh. I. Uh, tror det var Jackie Brown? Den, dun dun dun dun. dun. Yeah, yeah. Jag äter lite spaghetti Musik i en Bass så, så Känns ut så. Ja, men det är ju den klassiska musiken jag tänkte på. <laughs> men det här är ju morgon som gör musiken annars. Ja. <laughs> Ja. Ja, Nej jag, jag, jag hade förväntat mig lite mer men jag hade kanske lite av trailerns fel också alltså känner så har jag sett Ja, det känns som det var lite annorlunda mm. i trailern Om du skulle lyfta på rövarna sina och ut och <laughs> oss ja, jag... Det är ett liksom ja. en efter en ryker och jag ja, gillar ja, den sorten och nu är jag ju tantinne så jävla begåvad sen kan rama in det på ett snyggt sätt. Alltså. Ja, och det är typiskt på Tarantino. Här är ju ja, så lite kapitelaktigt. Ja, verkligen. Med tillbaka blickar och lite sånt där. Ja, sakta lägga ut den där pussybiten. Alltså. Ja, precis. Så när här är ju mm, helt okej att rulla sig så, alltså, men det är ingen man ser allt för många gånger skulle jag vilja säga. Nej, nej. Inte så många. <laughs> nej, precis. <laughs> nej, det kan jag väl vara. Eller strax fyra för mig ska jag säga. Jaha, jag skulle säga nej. Mm. Mm. <laughs> Medan Bästers är en stark femma. Ja, en femma, stark femma någonstans. Mm, mm, mm. Mm, mm. Håller du med? <laughs> men om vi blickar framåt, då har han. Ta en på kartan egentligen. officiellt. Du har snäckt som Kid Bill tre, alltså en tvåånger mot. Ja, du har uppe i Om att Vifka Fox dotter har vuxit upp och ska hämnas på Oma för män. Ja, men det lite Lite för ja, precis jag hoppas... Hoppas vi Tarantino tacklar någon annan historisk period och så fall vilken? Medeltiden. Ja. <laughs> Rummariket. Oh, ja, där. Mm. ja. det är Mm. Ja. Det är en era du gillar också. Så. Ja, verkligen. Se Tarantino göra en cameo som Caesar kanske. Sitter där och... säger <laughs> där och säger fuck, fuck, fuck, fuck. <laughs> Sin dag och krans. Ett av de duvar som var folk till döden. Ja, yeah, chapter one. <laughs> <laughs> chapter one. The Death of Nero. Hör jag dig. Men han har sagt att han kanske ska leva av. Han ska pensionera sig efter tio filmer. Yes, så har han inte så mycket kvar. Nej, no, trött. Något sånt. Så vi får se. Yeah. Är mycket tacksam för det han har givit oss i alla fall. Ja, jag kan säga jag, framförallt Inglades så vi fan vilken jävla roll yeah. <laughs> Ja, achievement. Jag kanske inte har helt på hans andra verk, men vi fan vilken bra film det är. Det är lite blandat, varierat kan man säga. Men det, det är väl kanske mest för att det kanske inte är riktigt min om han alltid gör film på. Ja. Detta var perfekt. Hans eh, touch och en intressant del av historien. Alltså. Jag mm. menar äh, ja, ja, jag, jag är ju väldigt, äh, väldigt äh, Intresserad av Historia liksom, Och framförallt mm. över andra världskriget liksom, <laughs> Klockan mm. För mig Jag kommer att se den på en halvrisig biograf i London Jag bodde där så. 2009 Och jag blev ett faktiskt men <laughs> flatmates också <laughs> ja, Okej okay. Helt efterlängd Ja. Det är ja. Stora affischer på den jävla snygga filmaffischerna över hela stan. Nej, okej. Okay. Det mm. Gick inte att undvika den filmen. Och det vill jag inte heller. <laughs> jag är för efterhand. Ja, ja. ja det är bra. Mm. Vad är allt om Tarantino? Det är ingen hemlighet att Quentin Tarantino genom åren har lånat friskt från filmiska verk som har inspirerat honom. En av grundklossarna i Kill Bill är japanska Lady Snowblood från 1973- Meiko Kaji spelar en ung kvinna som görs ut på en blodig hemdresa på jakt efter banditerna som mördade hennes far och bror och därefter skändade hennes mor. Musik, bilder och hela scener från Lady Snowblad återfinner vi i killbild, som likt tantinas andra filmer är proppfull referenser och blickningar till populärkultur och filmhistoria. Du har lyssnat på Projekten rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcastsnoblårfilmtropolis.se du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt, gå inte visa i biomarkret!